Виборну янчарку, примітка рушниця турецької роботи, нарешті каптан з доброго багатого гризету і контуш найкращого французького сукна, підшитий найвиборнішими сибірками, примітка соболями, та й все посольство обдароване було сукнями, мусульбасами і сап'янами. Примітка сукнями, верхньою чоловічою одіжджо. На дорогах від хана прислано три куфи вина, п'ять биків, п'ятнадцять баранів і всієї іншої знадоби. А також звернено доставляти до двору вірменина, де лишав я свого сина Тимоша, готовий зни по потребі, як Гетьманському для підтримання його честі. По заході сонця, Вдарили всі чотири гармати січові. А переночувавши, в досвіта знову зроблено постріл з тих гармат. То був заклик до великої Ради. Коли ж сонце весняне розсипало по всім піднебесці своє вогненне ясносяйне проміння, вдарено в котли на Раду. Але одразу і побачили, що січовий Майдан затіснить до козацтва і для всіх тих, хто прибув із степів у приток. Тож довелося вийти з Січі невелику площу крамного базару. Козацтво охоплювало плац збитим півколом, лече плече, рука в руку, голос у голос, погляд у погляд. Зроблено стіл з перевернутих бочок, накритих великим килимом. На той стіл козацький. Ташина клала клейноди і почесні знаки, шапки, шаблі, печать, чорнильницю, принесену булаву й бунчук. Пасову поставив посеред плацу корогу козацьку з вигаптуваним срібним архангелом Михаїлом і чайкою на морі. Отець Федір відправив короткий молебень. Тоді Кошавий Дорошенко звернувся до громади, викричив «Моє ім'я» і попросив, щоб я сказав слово козацтву. Мова моя була ще коротша за молебень отця Федора, бо вперше в діях народу мого і його славних лицарів став перед ними чоловік, який мав привілей королівський воювати проти султана і хана Кримського, і одночас отримав від от хана запоруку дружби й помочі у війні проти короля». «То куди нам іти?» – поспитав я. «Чи знову на море топитися в пучині? А чи повернути на Україну та очистити її від пана і заросподарювати в своїй хаті? Хто ми? Мужики? Чернь? Хлопи?» Але й македоняни були першопрості землероби, а з Олександром завоювали півсвіту, Так і римляни з пастухів поставили, а прогреміли на всю історію. І турки з простого розбійництва такої обширної держави володарями стали. То чи ж нас не стачить бути великими у своїм домі? На Україну? загукало козацтво. Додому. Тільки свисни батьку, з панського війська зваримо кашу, порубаємо на капусту, полущаме косолю. Кошовий прокричав про вибори гетьмана для походу, та вибори вже й сталися. Полетіли до гори шапки, загримів увесь простір. Хмельницького, Хмельницького волимо! Хай буде Хмельницький! Сам Бог його послав нам, Богом даний, Богдан! Кривоніс підштовхнув мене, Кістлявим своїм твердим плечем до помосту з бочек. я став на нього, щоб усі мене бачили. Дивився на себе збоку, але не вмів побачити як слід, то ж мав вірити тому, хто пише мене, передаючи потомним мій вид і норов муж у силі віку, середнього зросту, широкоплечий. Мгутні будови тіла і виразних рис. Голову мав величезну, шкіру обвітрену, майже спечену. Очі чорні і трохи косуваті, як у татарина. А над вискими устами звисав тонкий вус, розходячись при кінцях у дві широкі китиці. Обличчя його потужне виказувало відвагу й гордість. Було в нім щось привабливе і відразливе водночас. Поважність гетьманська, поєднана з татарською хитрістю, доброта і дикість. Що ж, всі ми по-своєму дикі, та в кожного душа своя. Тоді я не чув голосу, який припише мені дикість. Чув віржання коней, хрипіння вмираючих, бачив одрубані голови, Поранених, що корчаться в багнюці і кричать «Добий! Добий!». Душа людська проростає з болю, і гетьманська теж. До мене піднесено хоруглий бунчук і поставлено бабіч по мосту. Тоді Кошовий вручив мені булаву, знову вдарили гармати, загриміли бубни і тисячі горлянок ривнули. «Слава!» Так починалася моя безмежна влада над усіма цими людьми, над землями і водами, над усією Україною. «Гетьмануй над нами, а ми твої голови дозагину!» рукали старшини, підходячи до мене і уклоняючись. А я подавав кожному руку. Тоді йшли козаки і всі ті, хто прибіг на Січ, свідусюди. І кожному я тиснув руку, скріплюючи наше братство і вірність. Я Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорозького славного. Я Богдан Хмельницький, гетьман війська його королівської мості Запорозького.